Espero dugu lehenik gaseosa elorgarez oso zagotoa da, lan txerrosa egiten du, uh nire zagotua izan nahiz, orduan bai eskualazia, bai ikasbiko burrasuak ezaguzan gaituzte ongi. Bont, gure tendentzia denekz da dakitea girela, eta bai kostean dugu eskuin eta esker bietan dobleska eludirela, orduan bada dute zerbait artean, bainan da gure arazoa, bainan gu hemen gira berriz eki lau herriko hautesiekin eta bizan leguziekin lan egiteko, eta guk kondua kemanen ditugu urte oro, zenta horai arte nioke kondurek maten kontramendua nun ibilia izan den dirua ze proyektu egin na izan den eta nikuste hola aurkeztuz gure burua zerbait ona ateralitake